Tömörkény István Csata a Pitvarban Baj, mindenütt van a kerekvilágon, ebbe belegyugodhatunk. Baj, tehát van a Mári néniéknél is, akik kint laknak a város legvégén egy házban. Oh, de a ház különbán, mint bármelyik ház a kerekvilágon, mert nem lakók benne a Máriék, hanem ahogy a kiskapun belépnek, azon túl a tulajdon övék minden. Ez nagy öröm, amely annál nagyobb, mert csak tavaly vásárolták ezt a házat. Sok és hosszú időt töltöttek el a pénzkereséssel a Mári meg az Ádám. A Mári mosóné, az Ádám baggeros. Mindketten beleőszültek, míg a ház árát összekeresték. A teljes 700 forintot kóstált a ház, míg a János túl megvehették. E történetet a ház vételét illetőleg már máshol is említettem, mert a vétel után a boldogság a mosónén igen erősen mutatkozott. Egész életén át, mint más lakója, zsöllérje tengődött. A maga házába jutván eltelt a boldogsággal. <hó> Hát úgy lépek én be abba a házba, mintha az Isten házába mennék. A tulajdonban pedig a kép kevés gyönyörűségük telik. Mári bejár a városba mosni, akkor a hajnalokon elkövetkezik hazúról, a sötét utcákon vándorol, míg helyre ér. akkor mosókonyhá gőzébe áll, s ott van estig. Csak épp aludni ér haza. Hát, ez így robot, kivéve a vasárnapot, de akkor meg délután temetésekre kell járni. Kisé úgy Brézs út formán állván a kis szemben a temető. Ó, ah, jó ez így, közel van, véli az Ádám. Innen fölösleges a temetési költség, A hát akár lábon is áthajthatják az embert. No, ilyen előnyei vannak annak, ha valaki a temető körül köthet szoros barátságot a halállal. A hát szép volna mindez, ha Ádám mindig otthon tartózkodna, s ha a halál őt minden esetben, amikor éppen az elvitelére kedve van, otthon érhetné. Nincs azonban teljes boldogság a világon. Ádám csak télen van itthon, akkor pedig ritka a halál mert a hidegben az sem szeret tartózkodni. Mikor pedig a tél elhalad, s kinyílik az idő, akkora már Ádám a hajó van. A ma bús baggeron, amely örökké morog és kotor, és a leli kedvét, hogy a vizek mélyéből felszedi a homokot. Mészségeket vár ez a bagger a vizek aljába, és a víz azokat, mihelyest módja van hozzá, behordja homokkal megint. Folyton folyvást küzd a vízzel, Ádám, és jó, hogy a víz olyan akaratos, mert ha nem volna az, amiből élne az Ádám. De hát a víz mindig ad munkát, a munka meg kenyeret. Hát nem, nagy darab kenyér, az bizonyos, de azért meg lehet vele élni. Még marad is belőle. Hát így került össze hosszú esztendők folyamán a 700 pengő, amivel a házat megvették, és egy ahhoz értő fiskális ember rá is íratta a Mári néni nevére. Megész rendesen rá van táblázva. A házban középütt van a konyha, a pitar, két felül pedig jobbra is, balra is egy-egy szoba. Egyik szobában lakott a Mári, meg az Ádám, a másik pedig hát úgy odaadódott János bácsinak, akitől a házat vették, hogy hát lakjon a tavalyi árba. Legalább van, aki a házat őrzi, ha mindketten a dolgok után mennek, télen pedig, amikor az Ádám itthon van, talál a házban embert, akivel közösen el lehet pipázni a sötét ülő téli délutánokat. Kártyázni azt nem lehet, mert János nem kártyás. Próbálta ugyan szokni legény korábban valaha, de nem illett se, hogy se a kezibe a kártya. Hát, abba hagyta. De hát, nem baj az. Én... El lehet beszélgetni sok minden dorogról, mert ez a János is olyan járatos ember volt fiatalabb idejében, mert oda szolgálcsok felé. Ádám pedig úgy járkál a vizeken a bagerrel mindenfelé még ma is, hogy az valóban ritkaság. Történt a télen, hogy Márinak a városban harmadfél napi mosnivalója akadt. Jó, hideg telecske volt már megint ez a mostani. Ilyenkor Bajos úgy késő este hálásra hazajárni a messzi házhoz. Elhálhat ott, ahol dolgozik, valahol a cselédekkel. Ételét melegíteni pedig oda teheti a tűzhöz, mert azért nem kell egy szemmel sem több fátrakni rá. Mert így szokás az étellel tenni, mert így lehet takarítani a napszámon. Ellenben a való napszám kevésbé alkalmas. Hát Mári, amikor elment, meghagyta Ádámnak, hogy ha harmadnap délre hazaér, akkor a befűtsön a házba. Mert amíg Mári oda van, Ádám a jádos szobájában lakik, hogy ne fogyassza a tűzre valót. Hát, hogy jó, alkalmatos, meleg legyen. érti ekend Rendeli Mári. Oda, mondja Ádám. Azután megfejz is kell valami kis ebédet. Hát, jó, jó. Hagyja helybe, Ádám. Hát majd hőzük. A dolog így rendben lévén Mári kora hajnalban elindul. A fényben kis néz az udvaroncs, a kiskapuból is visszatekint a házra, hogy még egy kicsit hat-hízla a szemét a gyönyörűséget. Az élet azonban úgy rendezi a dolgokat, hogy a gyönyörűségtől olykor el kell távozni, hogy annál alkalmasabb legyen a visszatérés. Mári néni ennél fogva megindult. Oda volt harmad fél nap. időben ennyi ideig egyfolytában mosni jó nagy teher. Ha a mosókonyha ajtaját ablakát becsukja, majd meg a gőzben. A füst is van arányosan, mert olyan katlan még nem rakott összeköműves, amelyik ne füstölne. Ha pedig kinyitja az ajtót meg ablakot, a hideg majd eleszi. Akár csak a régi szabad tízes konyha, amely vagy szemfájósá, vagy lábfájóssá tette az asszont. Nem jó dolog az a mosás. Aki próbálta, azt mondja, hogy harmad nap már majd elszakad a lába a teknő mellett. Az alvó helyre sem volt a Márinak valami különös, mert az ágy mégis csak olyan dolog, hogy lehet százféle ágy is a világon, de... Ég is csak az a legjobb, amelyik otthon van. Harmadnap délben már örült is Mári néni, hogy vége a mulatságnak, és sietve pakolászott. Na, megyek haza, mondta őrvendezve. Jó, kutya hazáját! Ment is haza felé. Dél volt. A templomokból szerte szolgált a harangszó. És játszva libegett a havas fölött. Már is A külváros apró utcáin is végighaladt, az utcák csak keresztben apró hosszában igen hosszúak. Hazaért végre. Kinyitotta a kis ajtót, a házra és az udvarra tekintvén megint örömet támadt. Bement a pitarba. No, oh, most mindjárt jó, meleg szobába jut. És ott az étel az asztalon, amit az Ádám főzött. Hát hazám! Csak hogy mikor be akart menni a szobába, hát zárva az ajtó. Ennyem állna, gondolta. Hát az Ádám! Zörök, de hiába zörök. Benyit a János bácsihoz. János épp a dohányvágó késfát pucolgattas, nem látszik tudni sebbiről semmit. Ahol az Ádám, János bácsi? Hát az Ádám, kérdezi János. Az, az Ádám, talán úgy lehet, hogy alig, ha nem elment valamelyre. Na no, hát, nincs itthon? Ha nincs ha? Vélte Mári. se meg apart Hát, akkor alig, ha nem elment. Vélte János, és eltartotta magától a késfát, hogy látná, elég éle van a pucolva. Mári pedig a konyhában mindenhol miát lerakván, tudta már, hogy mit tegyen. Hígyet, lesz nem ulas? Kiáltotta az útnak ered. A korcsmákba ment. A nem sokáig járta, harmadikba megtalálta Ádámot, amint kártyázott. Ádám zavarodottan tekintett fel a játékból, abba is hagyta. A maradék borát leöntötte, s Mári hívására ment vele haza. Mári az úton nem szólt semmit, csak a düddagadozott benne. Na, no, hanem otthon aztán neki kezdett. Keresztvíz nem maradt Ádámon. Hogy ő annyi időkön áta oda dolgozik? Töreti magát, kínlódik, amaz meg oda kártyázik. Még csak a szobába sem mentek, a pitvaron volt a hadakozás. Ádám eleinte hallgatott, de aztán visszabeszélt. És a János, a vén János, nem tudni, mi oknál fogva, előjött és az Ádám pártjára állott, és most e haragos hármak szóvitával szörnyen csatáztak. Utóbb már nem bírtak érvekkel, csak sértő szavakat vagdostak egymás fejéhez. A V. János dühösen azt kiáltotta a Márinak. – Háma, már hallgassál te, rongyos! – Mári hirtelen és dühösen nyitja ki a szobájuk ajtaját, beszalad, s az ágya valamelyik rejtekéből két húsz koronás hoz elő, amiről az ura nem tudott. Azokat lobogtatva ismét kirohan. – Micsoda? Mi? Hát én, én vagyok a rongyos. Te, te, hát van neked, te neked ennyi pénzed, mi? Te becsár! Nekem, nekem van két tízesem, de neked meg nincsen. Na, hát én vagyok a rongyos. Ádám pedig nézvén a lobogó tízesekre, amelyeknek a létezéséről nem tudott. Az kiáltja a feleségére. Vigyem át, te rabló. És uram fia, a csöndes Ádám, Tutyimutyi Ádám megragadja a felesége karját, a vén János pedig végső mérgében a kis széket kapja föl, hogy ő most már azzal hadakozik. Pedig hadakozni igen mérges jószág ez a kis szék, különösen, ha ócska kés vas van a végébe verve kukoricamorzsolás szempontjából. A nagy erős asszony nem sok ügyet vett erre, Ádámot lerázza magáról, és jogi alapon folytatja a lármát. – Mi Hát ki parancsol itt, te mi? Hát kié ez a ház? Hát kinek a föde ez? kérdezi nagy hangon. – Itt én vagyok az úr. Itt nem parancsol senki, csak én. Az egyim ez a ház. Én rám van táblázva. Alárma előtt. A két ember hirtelen lecsendesül, János a kis széket elejti. A Mári újra kiállt. Na hát, János bácsi, azonnal menjékend! A házamba egy percig sem maradkend! Nem kell sem az adósság, sem a fizetés, de rögtön takarodjékend kifelé. Kennek arra kifelé, tágasam! János szótlanul, elröstelkedve fordul meg. A szobájába megy, de azonnal rakni kezdi össze a homiát a hurcolkodásra. El is ment János. Még aznap délután elment a háztól. A megtört, lapoló Ádám a kis kapuban búcsúzott el tőle. Ott mondta neki a János. Hely hát, bolondot tettem Ö. Bolondot, ismeri be meg történám, mert kártyáztam. Hát az is, szól János. Mert én soha életemben nem kártyáztam, azt is én iszom meg a levitt, Hanem más étet nagyobb bolondot. Róhat, mély! kérdezi az ellágyult Ádám. Hát, mehe! mondja utolsó szavát a semmiségbe induló János. Meh! Minek íratta kend a ház táblájára a Mári nevét? Elváltak. A temetői túlsósorról a havasfák csöndesen integettek. Lomtalan ágaik alól kőkeresztek, fakeresztek, meg barnáltak elő.